Hej och välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer än en gång vara Eran värd, nickar ut och jagar Den sista mammuten och kommer tyvärr inte slå följe med oss Denna vecka Det är torsdagen den 6 september och vi spelar in Avsnitt för den med mod Och populärkultur Och Effortcast är såklart podcasten Där vi i Team Effort pratar om Rollspel, tv-spel, böcker, filmer Ostsorter och allt som Intresserar oss Och med mig idag har jag Anna Hej Sam. Och Sandra. Hallå. Och kanske Sandra skatt Penny. Ja, hon säger mjau i bakgrunden. Ja, ah, Nice. Hur, hur står det till där borta i era hörnor? Det ja. är kattigt. Okej. Okay. Det finns eh, katter i hörnet. För mig låter det som om det är väldigt bitchigt hemma hos dig. Typ som att folk är <laughs> väldigt så här, går runt och bara säger ah, Det var ju fina kläder. Det är lite på det sättet. Okej, är det kattigt här hos dig, Anna, eller är det mer eh, Guild wars -itt? Det är mer Guild Wars-igt här hos mig, ja. Det låter som, folk, det låter som om det här hos dig är folk som säger äh, man ska inte ha kul när man spelar. Säger nej. man det i guilden? Nej, jag, jag vet inte. Jag har ingen Guild <laughs> i guild Wars. Jag vet, ja, nej, nej det, det, Guild Wars är fint. Det är trevligt. Man upptäcker nya saker hela tiden. Mm. Som, som livet cool. Intressant, och hemma hos mig så är det eh, kaffe och vatten på ett bord Vad köpte du för är... någonting Anna? Du började säga att du köpte någonting Gjorde jag? Ja, eller? Nej, okej, okay. det kanske Nej. bara var jag som hörde fel Det, var min <laughs> det kan ha varit <laughs> I dagens avsnitt så ska vi... Eh, en gång rapportera, inte live, men i alla fall från Spelbar, där eh, Team Effort eh, gjorde en närvaro eller vi närvarade där och, och några av oss. Eh, jag kommer att eh, lista lite saker från Dark Souls eftersom att jag ligger efter nästan alltid vad gäller saker och ting. Och eh, vi ska även prata om vårt senaste rollspel med Team Effort för att sedan utmanas i citatleken. Men innan något av detta så eh, ska Anna ta ordet och berätta om Brave som är Pixars nya film Som handlar om hår Eller något Ja det, det är väl ungefär Det man har förstått att det handlar om Innan man går och ser filmen Får jag väl säga um, Ja men Brave, Pixar Det jag visste om den innan Innan jag gick och såg den var Ja, hon huvudkaraktären Har fint hår och det var svårt att animera Och vi ska alla vara väldigt imponerade Och det är vi, men i alla fall och även att det var en liksom kvinnlig huvudkaraktär väldigt så här stor grej kring det har jag märkt stått mycket i tidningar och allt möjligt om det och Brave handlar alltså om den här väldigt rödhåriga lilla flickan Merida utspelar sig i Skottland så alla har väldigt vackra, fina dialekter Meridas röstgörs av Kelly McDonald Och eh, hennes mammas röstgörs Av Emma Thompson Och pappa av oh. Billy Connolly Så det är lite rätt kända namn Är inte Karen behöver. Gillian med? Nej, Karen Gillian inte med Nej Det finns andra skotskor Inte för mig Nej, jag vet, jag vet <laughs> um, och jag tänkte ju prata om den här utan att avslöja allt för mycket. Nu ska jag kanske inte berätta precis vad som händer. Men jag tänkte ta upp det som jag tyckte var intressant- om vi ser till det här med den kvinnliga hudkaraktären- att det liksom är en ganska stor grej. Och, eh, hon är ju prinsessa, den här karaktären. Så då har vi ju såklart den här typiska klisché-historien- där hon inte riktigt vill vara prinsessa. Hon är lite speciell och skjuter pilbåge och... ja vill hellre vara ute i naturen och att uppföra sig vackert och, och sansat. Så det har man ju sett för Som förut. Som Sansa i Game of Thrones. Jag tänkte exakt alltså. samma sak. Precis, <laughs> precis, det är liksom Sansa igen. It, it works. <laughs> ja. Det, men vanligtvis när de har en sån, och det, det gäller ju Sansa också, så har de ju oftast en annan tjej med, som ska vara då den lite mer töntiga tjejen då, som är mer tjejig av sig och tycker om att ha fina klänningar och vill gifta sig med en prins och sådär. vill säga samtidigt. Precis. <laughs> och vad som. Ja, så det är ju Sansa mot Arya och eh, den här karaktären saknas i den här filmen. Vi har liksom ingen som. På, så att säga, gör, som de gör narr av för att få den här liksom, tomboy-tjejen att verka cool <laughs> det som istället finns är lite av en dispyt mellan, mellan Merida och hennes mamma där det är lite ungefär att eh, du måste gifta dig med någon för att vi ska behålla, eh, behålla fred i landet och Merida skriker att hon inte alls förstår henne och att det är orättvist och att hon är ung och ja, etc. Och Hela historien kretsar kring förhållandet mellan mor och dotter vilket är rätt ovanligt ändå i en tecknad film. Framförallt något som är relaterat till Disney där mammorna oftast dör innan, eller, så här innan filmen ens har börjat eller under filmen eller bara liksom är där. Men nu blir det lite mer så att mamman får en personlighet och får en liten utveckling under under filmen samtidigt som Mary. Och det är lite kul att se just det fokuset på så här, två kvinnor och inte på att hon till exempel hade blivit kär i en av killarna som hon som presenterades som gemålare och sådär. Är, är berättelsen byggd på någonting annat? Eller har det kommit från någon bok eller någonting? Nej, vad jag förstår så är det är den skriven för, för liksom att det är ett skrivet filmmanus direkt. Men vilken är det så här mm. tänkt att att den riktats mot? Jag vet Kinsessor inte riktigt. Det är svårt. Skottland? <laughs> det är svårt att säga för att um, det är tecknat men samtidigt så är det lite mer drama än kanske en barnfilm och så är det en tjej som är i huvudkaraktären och de manliga karaktärerna är inte så framstående. Så där så blir den väl lite mm. egen i sig. Jag vet inte riktigt. Men den. ja, jag... Vad jag har hört av så är det. Typ alla generationer tycker om den. Jag vet inte. Det var många på min mammas jobb som hade gått och sett den med sina barn. Och då hade både föräldrar och barn tyckt om den. Jag tyckte om den. Min mamma tyckte den var. Um, hon tyckte om den hon tyckte det var helt okej okay. hon bara, jag har sett roligare Pixar-filmer men, um, men så jag tror fokus var lite mer lite mer drama, lite mer djup än mm. kanske en en man kan vänta sig av lite mer skojfriska sådana animerade filmer mm. Intressant var, Du gillar ä... den, sa du? Ja, jag tror jag gillar den jag är... Inte så där sådär förtjust att jag känner att Jag måste köpa dvd typ Men det var, den var ju väldigt fint gjord såklart Det var väldigt intressant att se Och så, alltså, som sagt Jag tyckte om temat Och jag tyckte om huvudpersonen Hon var hon kändes som En, här, en riktig människa på något sätt hon kändes, Var hon eh... brave? Ja, det var hon Det var hon faktiskt okay. jag, jag försöker komma på någon så här, Någon. Okej, okay, tänker att vi skulle börja Recensera saker och ting Ja ah. Då måste man ju alltid ha liksom, fem stolar av fem möjliga eller någonting. Jag tänker mig mm. så här, fem d 20 av fem möjliga. Eller kanske bara om man har en D10 som man rullar och så det blir, det, det blir betyget. <laughs> och man det blir rullar lite... den verkligen, man får inte sätta betyget har du själv. En, har du en D10 <laughs> nära dig? <laughs> <laughs> um, inte för tillfället. Okej, okay, okej. Okay. Men då, då var det ingenting. Men det kan vara värt att tänka på. Vi kan rulla för det. För jag lägger ungefär, alltså själva siffran i slutet på en, på en recension lägger jag ungefär lika mycket till lit till som en rullad D10. Mm. <laughs> Eller så kan vi ju helt arbitrar. enkelt börja med att, äh, att rulla en D10 och sen anpassa recensionen utifrån <laughs> resultatet. <laughs> det vore det faktiskt ganska fantastiskt. Ha, säga att man har den hade den. bra karaktärer. Jag gillade filmen, men äh, ett av etta här, så måste jag säga att den var tråkig. Var alla killar någonstans <laughs> Som vit man känner jag mig kränkt Ja, jag förstår det jag förstår det. Hade du något mer att säga om filmen? Jag är om jag avbryter Nej, det är Det som En grej jag fokuserade på lite Var eftersom en, en man som arbetar på Pixar Var ju med i The Skeptic's Guide to the Universe här om veckan. Och ja. pratade lite om hur långt de har kommit i vad de kan animera. Det vill säga att de har gått från Toy Story där de bara kunde där de bara Bera hade saker i plast precis till Monsters Inc där de hade en karaktär som hade hår Fur. men och, och tänker man på det när man ser den här så är det rätt fantastiskt för dem. ja hennes hår till exempel är en ganska stor grej plus att de har väldigt vackra, ja, men hästar och björnar. Och, ja, det ser väldigt fint ut. Men människorna är ju fortfarande, de ser ju ut som de gör för att undvika Uncanny Valley. Men, men, ja, men djuren och så är ju väldigt. Men det, det människorna väldigt är ju fortfarande stiliserade, för att annars så blir de obehagliga. Precis. <laughs> När de hamnar i den där mm. lilla dalen. Intressant. Mm. Så bra jobbat Pixar. Mm. Jag tänker tänka mig, jag är osäker på att det, det kanske är någon slags medeltidsfilm är det. det? liksom... Ja ja och Då kan jag tänka mig att det finns barer där, för det finns alltid. man börjar alltid i typ äventyr på en taverna Och det får mig osökt att tänka på en spelbar Ja, absolut, det är det första man tänker på <laughs> Precis, och det får mig osökt att tänka på vårt nästa lilla segment här Som är då en rapport, en rapport från spelbar med Sandra, våran rapportör <laughs> Yes, det är min officiella titel nu tror jag det och eh, spelare av browserspel. Mm. Jag tror att de dagarna är förbi faktiskt. Okay, ja. Jag har inte pratat om browserspel på jättelänge. Mm. Minst en vecka. <laughs> <Det är okay. laughs> Exakt. Eh, men pratade vi om spelbaren förra veckan? Ja, precis. Mm. Ja, eh, för det här... Om det är ett återkommande ämne i våra liv- så kanske en recension av veckans spelbar- kommer att bli ett återkommande ämne i Effortcast också. Men du hintade ju om tidigare- att det kanske skulle gå väldigt fort att recensera spelbaren. Ja, gjorde Vi, alltså, det, det finns inte så jättemycket att säga- om, om gårdagens spelbar egentligen som sig- den hade flyttat till en annan del av lokalen eh, som vi var i. Eh, och eh, ja, det var, det var lite mindre interaktion med de andra okända spelarna. Lite mindre interaktion. Vi hade ju nästan noll senast. Nej, det var, det var ju typ två personer kanske som tilltalade oss vid något tillfälligt. Ja, det är sant. Och nu var det, nu var det en, In, noll. Nu var noll. Åh, oh, okej. Okay. Är... är det bra eller dåligt? Ja. Uh -huh. Det är frågan. Vi, vi satt oss bredvid på ett, vid ett bord bredvid några människor som satt och spelade kort först. Men, men sen var lampan där för varm för mig och Elin så då flyttade vi ett bord bort och sen... ja. Men sen det var helt det gick... annat, det var liksom inte upplagt för att man skulle prata med varandra för det var mm. sådana bord där man alla sitter vända mot varandra vid bordet och sen så ser man typ inte de andra. Så, ja. Men det är ändå ganska trevligt även om man inte interagerar med de andra som är där så det är det ändå trevligt att ja, här sitter alla och spelar spel för att det är en helt så där ny normal grej att göra på ja. en bar. Jag tänker då, att det blir ja, nu. Men då, då kanske vi kan gå vidare till vad det var ni uppehöll er med där. Och vad var det som ni spelade som var så intressant och roligt? Eh, det, det var eh, Vi spelade ett eh, brädspel som heter Popkult. Eh, mm. Som ju vi har spelat tidigare i andra konstellationer i gruppen. Mm. Jag hade tänkt spela ovetande intervjuare här, nu, nu sprack ju den bubblan. <laughs> nej, nej, jag sa inte att du var med då det, det är sant, så det var jag som spräckte bubblan, eventuellt, vem vet mm, <laughs> Vad är popkult för någonting? Popkult är ett frågespel som har, vilket namnet antyder, så har du att göra med populärkultur Och det fungerar väl ganska mycket som vilket annat frågespel som helst med lite tweaks förstås. Men man får ett antal kort med lite frågor på och så ska man ställa det till sina motspelare och försöka komma först i mål, helt enkelt. Eller bli av med alla sina kort. Just det. Det som gör det speciellt är väl för min del så tycker jag väl mest att det är, att det är frågor som man kan om man inte kan jättemycket om till exempel 1600-talet- eller sport. Sport brukar vara väldigt vanligt i andra fråge frågelekar. Men här så är det extremt mycket onödig kunskap om- ja, allt ifrån Kenai West till Brett Easton Ellis, vilket jag uppskattar- och andra företeelser som man kan ganska mycket om. Ja, precis. Såna här saker som passar väldigt bra in för folk som kanske tillbringade 90-talet framför tvn. Ja, väldigt mycket så faktiskt. Um, och det, jag tror att var det förra året som spelades, Det gjordes. Det var någon som sa det ja, igår. Jag tror att frågorna, frågorna är väl mycket så här... Eh, 2011 brukar vara gränsen för saker och ting när de, när de frågar. Så jag antar att det är ganska nytt. Ja, ja, precis. För att det, det är verkligen vissa saker som man kommer ihåg från väldigt många år tillbaka. Ja, sen man satt framför tv när man var sjuk och hemma i typ högstadiet. Och andra frågor där som man måste ha hängt med lite grann de senaste åren också. Så, ja. Och det finns också en del tv-spelsfrågor och liknande. Det är ganska olikt tp om man säger så. ja. Vem, vem vann? Um, <laughs> vem satt mest framför datorn eller framför tv på 90-talet? Vem var det, det som vann? Det var jag. Ja, mm. um, ja det, det, det var, du vann genom att bli av med alla dina kort först. Mm. Uh, vilket var lite så här överraskande för andra i gruppen tror jag. <laughs> så jag trodde de skulle vinna. Mm. Ja, men man tror ju alltid att man ska vinna så. Jag utgår alltid från att jag ska vinna och blir alltid väldigt chockad när jag inte gör det <laughs> I, i allt här i livet. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, jag gör likadant som Fredrik Ståge gjorde i någon morgonsoffa och rekommenderar det här spelet. <laughs> hur många, hur många D-tier får en upp? Eh, hur många D10-or eller... Eh, jag vet inte, jag har inte riktigt avgjort vilket, vilket system vi ska använda för att mäta Alltså jag har bara en D10 så att den kan bara, i alla fall här okay. just nu Så den kan bara så få en, en D10 eh. eh. Undrar om det kommer stå på nästa utgåva av Popkult En av en d 10 i F-podcast Det <laughs> ska rulla en också så får vi se vad den får egentligen Okej, okay, ja, perfekt Eh, den fick en två. <laughs> <laughs> nu tänker jag mig liksom framsidan av, av andra utgåvan av Popkult där det är ett citat från Sandra som är ett citat från Fredrik Strage. <laughs> <laughs> ah. <laughs> Okej. Okay. Ah. Om man ska säga någonting dåligt med spelet så. Eh. Eh. <laughs> Hjälp gärna till. Uh, det är så kanske är det... frågor efter typ två spelomgångar. Det är sant. Det finns inte jättemånga frågor. Okej, okay, så, man, man okay, så det är brasklappen eller vad man ska säga, som, som, som drar ner det från en såklart 10 till en tvåa i vårat... <laughs> Ja. Men det är ju verkligen så det är, Jag kan tänka mig att det blir en två efter ett tag Att spela när man kan Alla frågorna Eller så blir det mycket roligare då För då vinner man alltid ah, ja. Vinna ja. alltid ja. Ja. Och då får man helt enkelt spela med vad ska säga, Nybörjare Aha. Som inte har spelat det helt med typ så här mamma eller mormor ja Som inte kommer ha en chans Eller sparar man det här spelet Tills alla som är födda idag Är ungefär 15. Ja. ja, men vi, det var någon som nämnde det igår också Att eh, det här är ett sånt spel som man kanske kommer spela När, när man sitter på ålderdomshemmet en dag i framtiden Och eh, minns tillbaka sin ungdom Jag tänker inte spela någonting som inte är eh, Någonting man kopplar in i huvudet Som man hamnar i en datorvärld när man är på ålderdomshemmet <laughs> Jag, jag gör tänker bara spela mina För När man är gammal så ska man vara bakåtsträvande och vilja ha Exakt. tillbaka det man hade när man var ung. Exakt. Nope, jag har inte haft någonting bra när jag varit ung. <laughs> Ställ oss ha det när jag är gammal. Vilka känslor fick du av spelbaren? <laughs> av spelbaren? Vilka, ja, känslor? vilka känslor fick du? Ja, några eh, några. Jag eh, lagomt berusad. Ja. För det känns som att det är liksom ett sånt eh, tillfälle där man blir så här ombrusad. Perfekt. Eh, eh, även Glad kanske. Okej. Okay. Eh, jag, jag tänkte att vi ska ta en paus. Och efter pausen så kommer jag komma tillbaka. Och, eller jag vi alla kommer komma tillbaka. Men jag kommer prata om lite känslor jag har fått. Eh, Gällande Dark Souls Så det där var mitt försök till en övergång Tack för att du hjäl hjälpte till Sandra Ja, varsågod Paus <skratt> <skratt> Och där var vi tillbaka ifrån pausen <skratt> Vi försöker, vi försöker det här med att låta oss som att vi har kul i pauserna. Alltså när, ni, när vi väl kommer tillbaka till er, här, lyssnare, så ska ni ta del av den glädjen. Men det, det går inte. Jag tror att vi kanske börjar tröttna på varandra i Team effort. <laughs> kanske inte. Um, jag är en sån här människa som är lite efter vad gäller det mesta. Framförallt då tv-spel. Och det kom ju ett spel här om året för ett år sedan ungefär, jag vet inte riktigt, som, hette, som heter... Dark Souls. Och eh, om man inte vet någonting om Dark Souls så tror jag ändå att man vet att det är ett, ett rätt svårt spel där man, eh, man dör väldigt mycket och det, folk blir väldigt frustrerade. Och om man går tillbaka i arkivet, i vårt Effortcast-arkiv så tror jag man kan höra Nick prata om det en hel del i början av eh, vår podcasts historia. Så kommer ni ihåg Dark Souls någonting? Jag minns mm. att det fick Nick att jag ta livet av sig Ungefär, men mm. att han fortsatte spela det jätte, Jättelänge Ja just det Och äh, jag tänkte så här För att jag hade inte en aning om hur spelet såg ut Eller vad det var för någonting, så innan jag berättar Så ska jag bara, för, för alla som är lika sägda som jag Ska jag bara försöka förklara hur spelet ser ut och fungerar äh, det, det ord jag skulle beskriva för att eller använda för att beskriva eller de ord man ska ju alltid jämföra med, med några saker som man kan <laughs> så alla har en basis. Det är typ Skyrim möter någon slags Metroidvania. Och Skyrim är ju ett fantasy rollspel liksom, där man springer runt i rustning och det finns drakar och troll och liknande. Och Metroidvania beskriver en slags genre av spel där man har en stor spelvärld som är ganska öppen för en Men ju längre man kommer i spelet, desto bättre man blir Desto mer av världen kan man utforska Och det klassiska är att man kanske får olika power-ups Man kanske lär sig dubbelhoppa Och då kan man ta sig upp till högre nivåer Eller så kan man lära sig gräva eller någonting Och då kan man ta sig ner till lägre nivåer Och till slut då så har man fått så många powerups Att man kan ta sig igenom hela världen i Dark Souls så är det snarare så att det finns en stor fet värld Men den vaktas överallt av fiender som är mycket starkare än vad du är Så du kan inte springa alla vägar för att alla vägar utom en oftast leder till döden Och eh, i Dark Souls spelar man en odöd herre eller dam vilket innebär att när man dör så är det inte slutet man, bara, man kommer tillbaka till närmaste checkpoint Det är bara det att man har förlorat alla resurser man har, man har samlat Man förlorar alla själar till exempel Och själarna använder man för att gå upp i level och så Så man måste helt enkelt överleva för att kunna spendera sina själar För att kunna gå upp i level, för att kunna ta sig längre Vilket gör att när man dör så blir man lite frustrerad För då kommer man tillbaka kanske tio minuter av speltid Och så vidare och så vidare tills man kommer tillbaka en timme av speltid Så jag tänkte eh, lista Top 5 känslor som Dark Souls frammanar hos mig okay. eh, om, ni, om ni är nyfikna <kör> Oavsett så kommer listan här På plats nummer 5 så har vi ilska Och där är ganska basic, det är därför han hamnar på plats nummer 5 Och det har att göra med det här då att man har tagit sig ganska långt kanske eh, Man har samlat en hel del själar Vilket skulle innebära att man skulle kunna levla kanske två levlar När man bara tar sig till eh, sin eh, checkpoint igen men det gör man inte, man dör Man kommer till en boss Inget att göra, den dödade den på ett slag Vid ett tillfälle till exempel så Klev jag över en bro och från ingenstans Kom den drake och dödade mig på ett slag Alltså från ingenstans, han bara dök upp där Och dödade mig Jag förlorade ett par tusen själar Vilket skulle ha varit 4-5 levels vid det laget för mig Så då blir man arg <laughs> Jag tror att det är den här känslan som vi såg hos nicka En del för ett år sedan ungefär Mm. Det är här jag tänker liksom, varför spelar man det här? Jag tänker precis samma sak sa. <laughs> men eh, kanske kommer det fram framkomma av min lista. Vi får se. För ja? mm. på plats nummer fyra så har vi uppgivenhet. <laughs> okay, det blev ju inte och bättre. där, <laughs> där är man högt. <laughs> <Oj. laughs> Okej, okay. man springer som jag sa. Man dödar fiender som jag sa. Man kommer till en boss och där dör man. Det man gör nu är att man bara vill ta sig till den här bossen igen. Men det innebär att man... Då blir oförsiktig som alla de här fienderna Som man dödade på vägen till bossen förra gången De dör man på nu Vilket innebär att man inte ens kommer till bossen Utan man dör långt innan det Yay. Ja, och ett tag så, vill man, så undrar man bara Vad meningen med livet är Man undrar varför man gör det här Det med liksom, man, man sjunker ner i tv-soffan Och tänker, ja ja, en gång till då Det låter fantastiskt Värt det Mhm. Mm <laughs> Okej, okay. eh, på plats nummer tre Människoförakt eh, Det finns nämligen ett underligt Multiplayer-läge, en liksom multiplayer-aspekt Av eh, Dark Souls eh, Så länge man är uppkopplad till internet Så kan man ibland se eh, Lite spöken här och var och de spökena är liksom andra spelare som är i närheten av sig själv just nu. Och man kan liksom se vad de håller på med. Och man kan inte se deras fiender, men man ser att de står och slåss och håller på att undvika saker. Och det är så här, ja, ah, coolt, lite fiender. Det, det är inte så intressant. Det intressanta är att om man om man som, människa, om man som spelare har gjort sig själv mänsklig för att göra sig själv mänsklig, man är odöd som sagt. Man är ofta liksom en zombie Men man kan göra sig mänsklig genom att spendera en väldigt begränsad och viktig resurs som heter humanity. Och när man använder sin humanity så får man lite plus i alla stats och så. Man blir lite bättre. Men när man är mänsklig så kan folk, andra mänskliga karaktärer, kan invadera en spel. Och deras mål när de invaderar en spel är att döda en. Okay. Så man springer runt... Man är, nu är jag mänsklig, wow, coolt, det är coolt Jag har kommit långt, jag har massa skälar. Och sen så börjar jag blinka på skärmen Det står uh, Whatever, whatever has invaded Whatever, whatever has invaded Och första gången så tänkte jag, undrar vad det betyder Och sen kom det någon stor jävla kille Och slog i på ett slag Och dödade mig Det innebär att han får lite extra resurser Och jag är död Jag var med när du upplevde det här första gången Ja. Du var inte särskilt glad mm -mm. Nej jag förstod inte vad som hände, jag förstod inte varför det hade hänt Jag vet inte varför han gjorde det mot mig Jag förstod inte varför jag, vad jag hade gjort honom Jag visste bara att jag hatade honom mm. Så hela det här systemet Får jag nu, får jag nu att ogilla Folk okay. Människofrakt på plats nummer tre Har du märkt att det har liksom smittat av sig på Även utanför spelet Så att du Jag tänker det kan vara bra för oss att veta är där det du än, så länge, än så länge Så är det så är det lugnt faktiskt Men jag okay. tänker mig att Första gången någon tar min plats på tunnelbanan Då kommer liksom allting Då kommer allting bara skölja över mig Från, från Dark Souls På plats nummer två Skadeglädje Åter till multiplayer-läget eh, Lite här och var i, i världen Så kan man ibland se någonting som, som i spelet heter Bloodstains Och Bloodstain är Okej, okay, jag backar lite ena. Eh, när man dör i det här spelet så tappar man alla sina resurser Som jag sa men de resurserna samlas liksom i en slags bloodstain, så om man lyckas ta sig tillbaka till sina resurser igen Då får man tillbaka dem, I ingen fara liksom Om man dör en gång till att man hämtar sina resurser, då är de förlorade för alltid Men om man har en chans, det är bra eh, Ibland så ser man bloodstains som inte är ens egna Och om man går fram och trycker på eh, kryss eller action button eller vad man nu vill kalla det Så får man se hur ett av de här spökena jag beskrev tidigare, hur han dör Mm. Man får helt enkelt se hur en annan mo med motspelare har dött Och plötsligt så är det ganska nice Att man har tillgång till att se vad andra spelare gör För man kan tänka sig att det kanske var En av de jävlarna som dödade den Bara för att jävlas förut Skadeglädje på plats nummer två Och äh, in Inför plats nummer ett då ni, ni, ni sa ju att inget av det här får er att vilja Spela spelet men då Kanske plats nummer ett då okay. Som är lättnad Okay. När man då lyckas med något Så känner man För en sekund så känner man Det är inte lyckad det man känner Det är inte glädje Men det är lättnad Den här draken är död Man kan ta ett djupt andetag Och man kan gå vidare och dö såklart Direkt eh, Men jag, jag tror man spelar spelet För de här små stunderna av lättnad När man har klarat av någonting Man är fortfarande inte Jag kommer inte vara glad Förrän jag klarar hela spelet För så länge jag har någonting kvar framför mig Så vet jag att jag har någonting kvar framför mig Jag kommer aldrig kunna andas ut men de här stunden av lättnad, med tanke på hur dåligt man mår av spelet så är de här stunden av lättnad mer eller mindre eh, eufori vid det här laget. Det låter som att du är liksom i någon sorts skadligt förhållande med det här spelet där du som någon sorts försvarsmekanism klänger dig fast vid den här lättnaden efter alla andra hemska känslor som du har utstått. Jag är um... inte övertygad. Det finns någon anledning till att Nick beskrev det som att eh, vara i ett förhållande med en partner som slår en det, mm. det, det, det, det var ju mitt fel att jag dog där för att jag inte höll upp min sköld Det var mitt fel för att jag eh, inte lyckades kontra ett slag och så vidare Åh. Och så hör man igen Lite Så. Ja. <laughs> och det ska liksom estetiken i spelet där Det är ett japanskt spel, eller kanske koreanskt eller liknande jag, är inte helt jag talade senast idag talade jag om att man, man ibland bara säger Asien som ett stort ställe. Det Vilket jag nu har gjort. Men, men, men trots detta så är det ganska om man använder termerna västerländskt RPG. Alltså det ser väldigt mycket ut som typ Skyrim snarare än Final Fantasy eller någonting. Så man springer runt i en väldigt skitig värld där allting hatar den. Det, det, är, ganska, det är väldigt kul, det är väldigt intressant. Men det kanske inte är någonting för folk som. Om man vill att lättnad inte ska vara det bästa man har känt på flera timmar så <går> kanske man inte ska spela Dark Souls. <går> jag hoppas och eh, jag hoppas och tror att när vi spelar rollspel tillsammans så är inte de här, det är inte de här fem känslorna som, som, som dominerar eh, runt bordet. Men jag vet inte. Jag hoppas i alla fall att det inte är så. <går> jag vet inte. Förtvivlan kanske är någonting liknande Förtvivlan ligger rätt högt upp. När fem. vi spelar rollspel I alla fall under fighterna Så jag även intressant. skam Över att uh. alltid rulla ettor Så det är inte um. exakt intressant. samma känslor ändå. Uh, Intressant Jag tycker att vi tar en paus och Sen kommer vi tillbaka och pratar lite. Vi tar en paus och samlar oss litegrann uh, Kanske försöker göra oss glada igen Efter att ha blivit väldigt nedstämda Så kommer vi tillbaka och pratar om Team Efforts Senaste rollspelsäventyr Jag tror, att det här, jag tror att det här betyder att vi är tillbaka från pausen Håkan, vi kan inte, det går inte att skratta oss in från pausen om du hela tiden ifrågasätter allting Sure, skyll på mig Ja Bara för att Håkan inte gillade Sandras roliga bild Men det var jätteroligt, alla andra skämt. Jag tänker lägga upp den bilden i det här blogginlägget som vi kommer att ha till, till avsnittet så får folk rösta om det var en kyrdel gör inte. Nej, gör inte det. Den nu, kanske bara, nu, nu bara mobbas du. du. Se, det är därför vi inte kan skratta. <laughs> jag har tagit lite glädje från er. Ja. <laughs> jag, önskar, jag önskar att det var första gången jag hörde det. Um, Team är en rollspelsgrupp. Ja. Visste ni det? Nej. Det var så vi möttes om ni inte kommer ihåg. Um, och vi spelar faktiskt fortfarande rollspel då och då. Det händer kanske en gång var tredje vecka, varannan vecka, något sånt. Mm. Och jag brukar vara spelledare, det vill säga att jag är era ögon och öron i denna fantastiska värld jag målar upp för er. Jag vet inte varför jag försöker prata som om ingen vet vad spelledande är. Kanske för att jag hoppas på att vi har en ny lyssnare. Hej, nya lyssnare. Man vet aldrig. Mm. Det vi brukar göra i Fertcast är att ibland prata om våra rollspelsomgångar. Och det tänkte vi göra den här gången. Jag har försökt döpa det här segmentet. och. Jag vet inte varför, men jag var kanske inne i något slags akademiskt tänkande. Så jag har en titel med en undertitel med en, med en undertitel. Till och med ett kolon med... Ja, jag tror det. Ja, det är snarare ett eller men alla, jo, ja, i och för sig, det är ett kolon där. Ja. Den heter... Det är bara en liten drake. Eller... Att bli straffad för taktiskt tänkande. Hur Håkan fick Team Effort att skicka nöde sms till deras healer. Och eh, vi har ju pratat en del om att eh, team effort är mycket, men taktiska är inte en av de sakerna. Mm. Och det är ju inte bara för att vara elak som vi ibland säger det, utan det är, jag tror att ni själva tycker att i det här spelet som är, man kan vara väldigt taktisk om man vill, eller ska man springa in och hoppas på det bästa. Så är nog ni snarare på den, den andra sidan att ni hoppar in hoppas på det bästa i alla, alla fighter. Mm. Så eh, senaste omgången mm. så var Anna med. Mm -mm. Stefan var med. Och Fredrik var med. Stämmer det här? Ja. Eh, ni, eh, Jag ska inte tråka ut våra lyssnare med storyn inte vårt äventyr. Men ni, ni skulle i alla fall attackera en eran gamla fångvaktare. Ni skulle väl lite grann hämnas på honom och få lite brinnande svar på frågor som ni har av mm. honom. Och när ni kommer till, till honom då Så ser ni ett, att han står vid ett ont altare Han verkar vara någon slags ond kultist nu Istället för en god krigarpräst av slag. Eh, Han och hans två kumpaner Börjar slåss med er Och ni börjar slåss med honom Ni märker att den här fångvaktaren är, eh, Dels har han en tentakel På en armen Vilket är lite obehagligt Och dels är han också en healer Han alltså, eh, han alltså backar lite grann då och, då och försöker hela sina, sina lagkamrater och hur tänkte ni här? Vi, vi, vi kör lite intervjustile här, Anna. Hur tänkte ni nu när ni såg det här hända? Ja, alltså, först och främst så när vi kom in i rummet så såg vi honom då innan fighten tillsammans med en dvärg som inte hade någon vapen. Ja. Så vi tänkte ungefär, ja men vad bra, då kan vi slåss mot en och en halv person. Ja just det, för en, för, för en dvärg utan vapen är ju inget problem Nej, men det visade sig att han specialiserade sig i ja, unarmed fighting Så han, han bara slogs med sina nävar Och sen... Hans strongbeard är en, är en brawler mm. <laughs> Och sen, sen hade de ju då den här tredje kompisen som kom lite från ingenstans Så då var vi tre mot tre, det kändes lite jobbigt um... Det ska ju nämnas att de var högre level än ni. Ni var level 1, de var level 5 och 6, tror jag. Jaha, ja, ja, det, det, blir, det blir ännu värre när man får veta detaljerna. Mm. Um, men ja, men vi, vi, vi bestämde oss för att fokusera på, på healen- vi tyckte det var en jättebra idé, så vi körde på där. Jag tror inte vi lyckades göra någon skada på de andra under den tiden. Ni lyckades göra skada, men de, de var ju helade, så de var, mm. de var mer eller mindre oskadda mm. när ni började fokusera på, på deras ledare. Och Precis. ledaren hade, en, hade den här tentaken som kunde göra så att ni kunde bli, eh, ni kunde bli förgiftade som ni inte kunde röra på er, vilket ni vart ett par gånger. Ja, så det, det, det, det, livet kändes orättvist, men... Till slut så lyckades vi då få ner den här hilen Och eh, vad, vad fick vi för det, Håkan? Vad fick vi för den taktiska hans, mandöven? Hans, hans sista ord var någonting till med Asmodeus, hedra våran pakt, eh, var på marken upp under honom. Och upp ur en liksom spricka eh, kommer is och ett par käftar som äter upp den här fångvaktaren. Och det som krablar ut är såklart en drake. Mm. Uh, så klart. nu står Team F Nu står Team F för medlemmar i Team F Står framför en drake och två oskadda Fiender <laughs> Vad händer hur, nu? Alltså får jag fråga Hur kände du då Håkan som Spelledare? <laughs> uh, alltså Jag hade inte Jag gör ju inte saker för att personligen uh, Liksom få ut någon skadeglädje Av det men <laughs> i, och med, I och med Alltså jag menar allvar, jag gör inte det. Men i och med att eh, de var så stolta över att de fick ner healen- så var det ju väldigt kul för mig då när jag kunde säga- bra gjort, här kommer draken. <här> <här> ni hade bränt en del resurser. Eh, Vi hade lite i DND för... med hälsa. Idén det får till så har man ju en del resurser- för att hela sig själv, för att kasta coola magier- och göra coola attacker och så. Och ni hade börjat bränna en del av det här. Och mm. nu då när draken kommer, vad, vad händer- <här> Jo, det vi visste sedan tidigare var att vår vän Joakim- som spelar vår healer- skulle komma runt ja, sex tiden på kvällen. Och klockan var väl kanske halv fem nu- och vi bestämde oss med andra ord för att det var dags för middag- och för att skicka ett sms till Joakim- och be honom att kanske skynda sig lite, kanske komma hit. Kanske hjälpa oss mot det här- och jag, jag insisterade hela tiden på att det var i alla fall en liten drake. Mm. Ja, det var ju en liten drake. Men en liten drake har också äh, breath weapons som gör ganska mycket skada och sådär. Så det är... Det... Intressant. Det delade inte så stor roll. Så vi tog lite lunch, eller middag snarare. Vi tog det lugnt. Vi liksom vi andades ut. Vi var lite arga på Håkan. Mm -hmm. uh, skickade ett par sms till till Joakim och han kom ju då till slut och vi åt vår mat och sen började vi slåss. Och eh, för att inte få mig själv att verka för ondskefull eh, så ska jag nämna att de här två kumpanerna som fångvaktaren hade, de var inte helt med på att den här fångvaktaren var någon slags onddrakmänniska, så de hjälpte faktiskt er också i stafiten. Ja, de efter, de efter höll en stund. Ju... Jag, vill, jag vill minnas att de först eh, slog på min stackars lilla kobold en eller två ja, gånger. Men de... För att, för att Från deras perspektiv, för att, ni spelar ju i en kampanj där ni är skurkarna. Ni anföll eh, dem och sen, var deras, sen, sen blev deras ledare en drake. De trodde lite grann att det var ert fel. Mm. När de sen märkte att draken anföll er också så, så var de mer benägna att hjälpa er att bli av med draken. Och sen reda ut era problem när det inte var en drak i närheten. Mm, jo. Och en av dem de offrade livet för er och dog. Den andra offrade livet men lyckades överleva. Ja, för att vår healer av någon anledning äh, Låtsas att han inte är lika ond som oss andra Och också skulle rädda honom ingenting Men ja, äh, det var det, det blev ju inte Jättelätt bara för att vi fick vår healer tillbaka Det jag upptäckte var att Min, äh, min warlock är rätt äh, Tål rätt mycket stryk Och äh, att Det är bra att spara sin second wind Till rätt, slut, äh, rätt sent i fighten <laughs> Men jag har då en fråga. Mm. Hur påverkar det här framtida fighter? Kommer ni överge taktiskt tänkande för att ni är... För att, för att brända barn skyre elden? Eller, eller kommer ni vilja taktisera sönder mig ännu mer? Jag vill ju påstå att det här taktiska tänkandet mycket hade att göra med att Fredrik var med som mm. tänker taktiskt. Och kanske någon sorts... Jag vet inte slump. Jag eh, tänker aldrig taktiskt för fem öre. Jag eh, tappar lite ja, några poäng intellekt varje gång jag går in i en fight. Så att jag tror att vi kommer fortsätta som vi alltid har gjort. Och okay. de gånger som det blir taktiskt så kommer vi nog vara väldigt stolta över det. Och om det är, liksom om vi om sånt här händer igen så kommer vi nog vara lika upprörda över, att, över att, vi, att, vi, att dåliga saker händer när vi tycker att vi är duktiga. Mm. Det ska ju nämnas också att ni var level 1 när det här hände och vi har bestämt oss för att spela på höger level vilket innebär att när ni väl klara den här stora questen så bumpade jag er fem levelar. Det, var, mm. det, det tog oss väl ett par månader förra gången när vi spelade våra första karaktärer att få på level 6. Och, och det är ju väldigt snällt och allt sånt här men jag tror att jag även att jag påpekade när vi då bröt för mat att jag hellre är kvar på level ett en, en, en dörr för att få bli bumpad fem levelar. Jag, jag, jag tycker om mina karaktärer. Jag blir upprörd när de, när de är på väg att dö. <fart> ja, men det är bra. Det är bra. <fart> Sandra, vad, vad har du för tankar om det här? Hur känner du spontant? Du var inte med det här, eh, i den här stegen, men, men du kanske har en tanke. Ja Jag känner mest att jag är mycket glad av att mina lagkamrater riskerar livet för att pumpa mig Nej, men ja, som alltid när man inte är med och hör om det efteråt så känner man ju att jag får aldrig mer missare. För att det är liksom... Det, ja. Ja, det är hårt, det är hårt Men du är väl antagligen kanske med nästa gång Och då ska vi ju börja med eh, Någonting jag är lite exalterad för Vi ska ha någon slags underdark kampanj Med mycket konstiga varelser Som man inte är jättevan vid Eventuellt ska jag försöka att göra en story För en gång som inte är väldigt så här, Vanlig fantasy Vi får se hur det blir helt enkelt Är det inspirerat av Pirates of the Caribbean? <laughs> eh, alltså jag kan ju säga Att det är Kanske inte just den filmen, men det finns ju en del odöda saker där Och det är lite fantastiska inslag Så får man tänka sig att man är på ett ställe Som inte har sett solljus på tusentals år Så det är mycket albinosaker Som har ögon som inte fungerar Och som, ja. Ja. så åker man i båtar Som är så här urgröpta lik typ. Ja, och jag tänker mig att Drauerna som är svartalverna som gillar spindlar De har säkert äh, äh, segelgjorda Av spindelväv och liknande Det låter, jag mig att... låter inte så effektivt det är ju cool, det är coolt Gjorda från Spindlar som är större än hus um, och Jag tänker mig även, tänker mig även um, Som en slags motor Kan man kanske ha en odöd bläckfisk Eller någonting på sin båt Det finns en del intressanta tankar Och, och, och idéer Men mm. vi kommer prata mer om det tror jag När vi väl kommer så långt Jag tycker vi tar en paus Okej okay. okay. sen, sen tycker jag vi leker citatleken Och så tycker jag att eh, Eh, vi ska ha kul och, och gilla varandra. Så vi tar en paus nu. Välkomna tillbaka från pausen. Jag tror att vi kommer fram till att vi tycker om varandra eh, ändå. Även om. Eh, eh, Sandra kallade mig en Wally. Det var inte så som hände, det var inte så det hände. Det är precis. Äh, den... Vi får se. Vi får se. <laughs> vi, vi, vi får se. hur det blir när jag, när jag klipper ihop det här. Um, mm. Jag tänkte att vi ska spela citatleken eller leka citatleken eller spela, citat, spela citatspelet eller leka citatleken eller leka citatspelet eller spela citatleken. Och det gör vi varje vecka. Den går till på följande sätt. Jag kommer eh, ställa, ställa tre. Jag kommer citera tre saker för er. Vi kommer ta dem en i taget. Och vi kommer ta oss om vem som börjar gissa på varje citat. Man kan få tre poäng för varje citat. Man ska gissa på till exempel att det är GoldenEye. Och det är en film. Och så är det, kanske man tror att det är James Bond som säger det. Och om man då har tre rätt får man tre poäng. Och i slutändan så har Anna har fått nio poäng eh, om, om jag kan använda min erfarenhet. Och jag har eh, fått... Tolv. Eh, jag tänkte i Nix ära singla någonting lite dumt för att se vem som börjar. Och jag har i min hand ett paket med tre stycken kalligrafipennor. Och ifall Fancy. Framsidan kommer uppåt, så får Sandra börja. För jag tänker mig att Sandra eh, brukar... Allt, och, och, om inte använda kalligrafipendon så kanske sniffar de i alla fall. Sandra börjar. Yay! Det här bevisar är du ingenting. Oops. <laughs> är du redo, Sandra? Ja, det är jag. Citat nummer ett. Transcending history and the world. A tale of souls and swords eternally retold. Mm. Jag är snabbtänkt. Jag tänker så här: att du har spelat väldigt mycket Dark Souls. Och det okay. har typ tagit över din vardag. Så eh, det var svårt för dig att komma på något citat som inte kom från Dark Souls och eh, ja. Man ser ju också A Tale of Souls and Swords. Jag har inte spelat ja. Dark Souls. Men jag tänker mig att det finns säkert svärd med där Så Det här stämmer Jag tänker mig att det är någon typ av berättarröst i detta spel Som heter Dark Souls Så spel, Dark Souls och någon slags berättarröst alltså Typ Jag gillar eh, din gissning och låter ordet gå över till Anna Transcending history and the world A tale of souls and swords eternally retold för att man alltid dör. Ja. Uh, uh. <laughs> det är sant. Men... Um, um, jag vet inte vad det här är. för någon undrar. Okay. Um, men... Uh, jag kan tänka... Jag är inne på samma Spår dock. Med att det nog är ett spel. Ett spel nog. Mm Och... Om vi då tittar på, på orden här och försöker hitta en ledtråd, så ser jag orden Soul och Sword. Och då kommer jag att tänka på Soul Calibur som är något spel. Mm -hmm. Som jag inte vet någonting mer om än att det existerar. Så det är det finns antagligen någon ung. Någon ung man där som är ute på Någon sorts äventyr Och det är han som Nej, det är någon sorts berättare Som säger det här om honom Eller till honom Så, intressant Sandra tror att det är ett spel Att det är Dark Souls och att det är en berättarröst Anna tror att det är ett spel Att det är Soulcalibur och att det är någon slags berättarröst Jag kan avslöja att det är ett spel Det är en berättarröst Och det är Soulcalibur Två och framåt <laughs> Okej okay. A tale of souls and swords Eternally retold Så, säger, så innan äh, så sen. Var det inte en historia om, om själar och um, Alltså, jag tror inte det Som att det bara fanns ett spel då Sen så kom det till ja, um, då var det bara om och, a soul och, and a sword ja, Kanske, jag kan inte, jag kan inte. Alltså jag, För jag försökte kolla upp det här För jag tänkte att det kunde vara viktigt vilket spel det kommer ifrån Alltså vilket avspelen Och enligt min efterforskning så kommer det ifrån tvåan Och alla spel efter därifrån uh. eh, Men det, det jag gillar är att eh, Sandra får två poäng, för du gissar på spel Och en berättarröst uh. eh, Jag tänker ge Anna två poäng också uh. För det var så Soul ber 2 <laughs> Ja Jag <just. laughs> är så du gillar nu på det här sättet på något sätt, tyckte du om att jag inte fick tre poäng? Jag vill, ja. Ja. Ja, nej, nej, nej. nej. Jag, jag, bara, jag bara säger att det var, det var så jag tänkte. Jag är, ja? bara, jag är bara glad att det var någon som visste vad Soul Calibur var. <laughs> inte för att, jag menar inte att detta gäng inte vet vad spelar. men jag, jag bara tänkte att det, var, det är ett roligt fighting -spel där man slåss. Um, det finns folk som är ute på jakt efter svärd Men det här svärdet är ingenting man vill ha För det tar över ens själ Bara det att alla, ah. alla behöver det här svärdet För att de har någonting de behöver fixa i, sin, i sina liv Och de tror att det här svärdet kan ge dem makt nog Att, att, att, att ordna allt ah. Det brukar gå så där för de som får tag på det ah, Det låter lite illa mm. Vi har två två mm. När vi går vidare till citat nummer två ah. Och Anna mm. Du ska få börja gissa på följande citat Är du redo? Mm. Citat nummer två Intet är som väntanstider Vårflodsveckor knoppningstider Ingen maj en dager sprider Som den klanande april um, Ja, jag tror att det här är en dikt Så här Jag tror att det är en dikt mm. Och Sån här oldschool-dikt Som rimmar, typ Ja, nåt så här, typ så här, rimmar de tre första och sen bara kommer det första. Joken i slutet som inte rimmar. Det är så man beskriver sånt här. Jag kommer bli världens bästa svensklärare en En joker i slutet. <laughs> ja. Precis. Stämmer, ja. Okej. Okay. <laughs> um, det, det, det litterära greppet. En joker <laughs> i slutet. Precis. Ja, och, det som gör det ännu bättre att jag uttrycker begreppet är att jag har läst litteraturvetenskap och har <laughs> nog, har nog läst den här dikten då, har jag för mig. Vad um, uh, kan han ha hetat? För det var nog en han. Uh, kan det kan vara han, um, Erik Axel Karlfält. heter han det Karl? Kardefelt, Karl Karlfält. Jo, så får han heta. Um, och Uska ska väl läsat något namn på den här dikten också, och det har jag ingen aning om. Den kan, den kan få heta Väntanstider, för det tycker jag är ett fantastiskt vackert ord. Väntanstider, ett ord också. Mm. Att påpeka. Så du tror att det är en dikt, att den heter Väntanstider, och att den är skriven av Erik Axel Karlfeldt. Mm. Sandra? Ja, eh, jag eh, var ganska säker på ganska mycket... Eh, ...kring det här, fast jag kom inte riktigt på namnet- <går> ...på han som <går> hade skrivit det. Jag visste att det var någonting. ...ja, jag var nära Karlfält. Men nu... nu eh, eh, ...ja, känner jag igen att det är precis det han heter. Däremot så skulle jag vilja hävda- ...att den heter Intet är som väntanstider- ...precis som första raden- Tror jag Så du, du tror att det är en dikt ja. Att den heter Intet är som väntanstider Och att den är skriven av eh, Erik eh, Axel Karlfelt Ja, precis Ja, och då kan jag avslöja För våra lyssnare Och för Anna och för Sandra Att det är en dikt Yay. Den är skriven av Erik Axel Karlfelt Och den heter Intet är som väntanstider <gör> Jag var ändå rätt nära med min gissning. Det, men... Ja, ja. Ganska, eh, ganska. Det här är en här dikt som typ jag. Det är en fjärdedel av hela titeln. Jag menar det. <laughs> eh, det, får mig att, det får mig att sätta ställningen 3-2 på den här rundan till Sandra. Oh my God. Vilket innebär att står fem, det innebär att står 5-4. Och inte där som tider tycker jag är en ganska fin dikt. Speciellt då med, som ni påpekade det här ordet, väntanstider. Eh, som då är ett ord, för det, ja. det är en tid av väntan antar jag. Mm. Den handlar helt enkelt om att våren äger sommaren, för man väntar på allt det coola på våren. Och det är coolare än att ha det coola. Och alla älskar att ha allergibesvar. Japp, stämmer. Det finns inget bättre. Nej. Så 5-4 står det. Och det är Sandras tur att gissa på det tredje och avgörande citatet. Mm. Uh, Sandra, är du beredd? Ja. Mm. Okej. Okay. Citat nummer tre. So when it turned up dead, I let it go. And I said to myself, this is the business we've chosen. I didn't ask who gave the order because it had nothing to do with the business. With the I'm sorry. Mm. Inget, uh... Uh, det som står ut för mig här, jag känner igen det här citatet, men det är lite svårt att placera det, uh, tyckte jag först när jag läste det, uh, men jag tänkte business, liksom, vad, vad brukar businesses handla om när man pratar om att ah, this is the business we're in och det är någon som är död? Och då tänker jag, det kan ju vara till exempel Stockbrokers, för jag har sett för mycket American Psycho. Så det är ju för sig en advokatfilm, men, men det känns som typ uh, The Same Neighborhood. Men jag tror att det är maffia av något slag. Okay. Eh, och då tänker jag att eh, jag gissar på någon av filmerna jag är lite så här, det är en film? Jag inte. Jag, jag har sett dem. Ehm, men ja, det var länge sedan och det skulle kunna vara till exempel Sopranos. Ehm, men jag gissar på någon av gudfader filmerna. Så, så... film. <laughs> ja. Ehm. Och vem har du någon chansning på vem som kan säga det här? Eh... Det är ju någon i In the mob men jag kan inga namn förutom Carl Leone. Och eh, jag tror inte att det är han, så jag, jag skippar nog det. Um, det finns tre gudfaderfilmer. Det stämmer. Jag gissar på eh, tvåan i mitten. Tvåan i mitten, ja. <laughs> så du tror att det är en film att det är gudfadern tvåan i mitten och att du inte vet vad som säger det? Nej, kanske det är någon men, som är likal. Något vid Carl. Carl. <laughs> Man måste väl visa på någonting. Ja, <laughs> ah, visst. <laughs> Intressant. Anna. Mm. Um, jag är uh, också inne på maffia. Mafio. Inne på film. Inne på att det är uh, um, Gudfaden 2. Och han heter ju någonting. Den mannen. Han, han har ett namn. Han heter. Uh, <laughs> Nej, han heter Ja, just det han, Hans namn låter som Hyman, vilket roligt, eller ser ut som Men uh, Hyman mm. uh, Hyman uh, Roth Typ Tror jag Hans namn ser ut som Hyman Roth Okej okay. mm. uh, Så du tror att det är Film, mm. Det den två. Att det är Hyman Roth Och det är en film ja. Det är Gudfaden 2 Och det är uh, The Jew Hyman Roth Som säger det här Oh my god Det får mig att tro att Sandra får 2 poäng ja. Får en slutgiltig ställning på 7 Medans Anna får 3 poäng Får en slutgiltig, slutgiltig ställning på 7 Oh my god vilket innebär att För första bra jobbat Tack Två poäng från fullpott båda två Tack ähm. Jag ska, säga, jag ska inte säga att jag, att jag misstänker Anna för någonting- men hon sa att hans namn såg ut som Nej, det Nej, jag säger... Det är det jag menar, Vilket kommer att tro att du har googlat det. Och sitter och kollar på dig. Det, det, det jag menade var att det, det låter inte nödvändigtvis om det- men det påminner mig om det i stavning. Hmm. You trust me, I hate you. <laughs> um. Okej, okay, vi behöver alltså en utslagsfråga. Varför har inte jag tänkt på det här. Har ni någonsin hört om en lek som heter Shakespeare or the Bible? Nej. Nej. Det finns en del citat som är liksom som är mer eller mindre. Eh, vad säger man, In, inte ordspråk, men talesett i, i amerikanska och engelska. Mm. Och de är så här, de är de är ganska de är ganska stora, alltså fina citat som man har hört. Mm. Eh, och Det finns en intressant grej där, där liksom En del av de här citaten är tagna från Bibeln Och andra är från Shakespeare Så jag tänkte att vi kanske skulle kunna eh, Leka det Som en slags utslagsfråga Att jag tar tre stycken, tre stycken talesätt här okay. Och så får ni chans om det är från Bibeln Eller från, eh, från eh, Shakespeare okay. Och om ni har lika efter det här Då, då vinner båda mm. <laughs> Det första, den första grejen som jag har här är This above all, to thine own self be true. This above all, to thine, se to thine own self be true. Det är ju en sån här sak man har lite här och var. Lite annan variation på hur det, hur det stavas och så såklart. Men uh, be um, true to yourself är... Så uh, Bible eller Shakespeare? Tror du att det är Shakespeare eller tror du att det är Bibeln? Jag... Och om du och om du är high på bibelverser och på Shakespeare-pjäser får du gärna stoppa in den så vi får mindre, mindre risk att bli lika igen. <laughs> Akter och scener och så från Shakespeare också såklart. Ah, ja, jag är inte bra på, på något av det här. <laughs> ja, ah, är okej. Okay. Jag kan lite Shakespeare-bibeln, nej. Um, det, det enda jag kan gå på är att To thine own self be true Låter alldeles för fritt För att vara eh, kristet, eh, en kristen uppmaning eh, det, mm. låter, det, det låter eh, så Vi säger att det är Shakespeare Och eh, Ska vi komma på en pjäs kanske Vi kan ta eh, A winter's tale Shakespeare och winter's tale mm. eh, Sandra, vad tror du? Be true to yourself Eller this above all, to Thine own self be true Ja, alltså jag, Bibeln eller Shakespeare? Jag, jag hade samma tankegång som Anna uh, Men sen så tänker jag Att nej, det här är säkert bara En sån här tricky one Att det är liksom Det kanske är typ satan som har sagt det I Bibeln någon gång <laughs> This above all be true to yourself Det låter lite på det På det viset, så jag säger att, uh, att uh, Det är ett citat Från Bibeln uh, mm. Du, du behöver inte fylla på med någon, med någon bok eller så om du inte vill det. Jag har inga siffror i mitt huvud just nu. Jag förstår det. Jag kan säga så mycket att det är... Detta är Shakespeare, Hamlet. Akt 1, ja, scen 3. Mm. Oh, jag tänkte på Lund, med på Norden. Hamlet när jag funderade vad det mm. skulle... Ta. Det är bra, det är en av de två pjäser av honom jag har läst. Och jag bara, jag vet inte. Perfekt. Det är genom att Anna har åtta poäng. Sandra har sju. Sandra kommer få gissa först på nästa. ja. Och här är citatet Eller liksom talesättet How the mighty have fallen Vilket jag har hört och sett i olika former Men uh -huh. how far the mighty fallen Eller liknande How the mighty have fallen Är det Shakespeare eller är det Bibeln? Eh, eftersom det inte var Bibeln förra gången Så är jag på att det är Bibeln nu <laughs> <laughs> Okej <Okay. Och laughs> eh, eh, Vad heter hon? Anna Ja. Um, ja, hej. Jag gissar också på att det här är i Bibeln. Jag vet inte mer än det heller. För som sagt, med Bibeln, ingen aning. Ni på Bibeln bara två? Mm. Ja. Där är från The King James Bible. Mm. Uh -huh. eh, Anna boken eller något sånt. Eh, <clears throat> det innebär att eh, Anna, som då hade rätt på förra. Har nio poäng mm. Mot Sandras åtta poäng Nej! <laughs> och Anna, ah. du ska börja På sista grejen herra. Ah. Och där är Själva talesättet, eller själva ordfråket Eller vad man, vad man nu vill kalla det uh, The handwriting on the wall Eller the writing on the wall Som man då har hört i musik Och i sång och i dans Och i Spel och i film Men kommer det från Shakespeare eller från Bibeln? The writing on the wall The handwriting on the wall, rent tekniskt uh, Jag tror Att det är Jag tror att det är Bibeln Anna tror att det är Bibeln mm. uh, Då, bara, bara för att Så gissar jag på Shakespeare Det här innebär Eftersom att det här är från The Book of Dangel Där King Belsazar har har <skratt> <skratt> Vi snackar alltså Bibeln här så <skratt> ni hör att jag är väldigt Väldigt uppe på Jag är väldigt uppe med mitt lingo mm. jag, jag kan inte Bibeln på engelska kan Jag säga. Jag kan den på svenska, men det är helt enkelt Bibeln Vilket innebär att Anna har 10 poäng ha. Sandra stannar på En hedersvärd men ändå Andra plats med sina åtta poäng Ja. Det är okej och det, ja, det är klart det är okej okay. det, det är mer än okej, okay. det är väldigt bra Ni, Du var ju tvungen att gå in i övertid För att få stryka av Anna eh, Jag kan inte förklara att Stefanie fick ju stryka I liksom ordinarie tid. Så nu har vi lärt oss lite grann om, om Shakespeare och Bibeln Jag misstänker att ingen av oss kommer komma ihåg Vilket som har vilket mm. Men det spelar ingen roll För att vi har en vinnare Och då slipper vi ha, ha det lika det, Vi vi tror inte på att alla är lika bra på allting i effortcast. Vi tror att vissa är bättre än andra, och därför måste vi alltid ha en vinnare. <laughs> okay. Ja, det gör vi. <laughs> Precis. Okay. Um, har vi någonting att säga innan vi slutar? Är det någon som har något announcement? Någon som ska äh, skaffa ny D20? Någon som ska se att kul på tv, förutom Dr. Who på lördag? Jag och Sandra ska ha vår första Lektion, lektion första, Vårt första seminarium i fantasykursen Nästa vecka mm. yeah, that's oh, right. Just det, ni kom ju in på den Det var intressant, ja. det förväntar jag oss att vi kanske kan få Höra om i något Effortcast-avsnitt Ni kommer att få vill... höra om alla böcker Vi måste läsa till varje vecka, det är många böcker Ja, precis Det är nästan så att vi Mycket. knappt har Tid att spela in Effortcast Men vi uppoffrar oss, tror jag Ja jag kommer också att berätta om min nya bok med Scarlett Thomas som handlar om code breaking, bland annat. Den heter Popcode. Det kommer inom en snart mm -hmm. framtid. Är, är code breaking att liksom lösa ett skiffer eller är det att liksom bryta mot någon kod i sociala sammanhang? <laughs> Nej, det handlar om skiffer. Okej, okej. Jag kan inte säga att jag är besviken men jag är lite besviken. <här> <här> Med en känsla av besvikelse så lämnar vi nu <här> dig kära lyssnare. <här> vi hoppas att du kommer tillbaka nästa vecka. Um, och och uh, uh, vänta vad är det vi säger nu. Hej då! Hejdå! <här> Tack för att du har lyssnat på det podcast.